Mesaje de la Domnul Dumnezeu primite de mediumul Nina Petre în anul 1995. mesaj către nația română de la Domnul Dumnezeu cel bun și blând și a tot Voi, român ce trăiți acolo departe, pe țară cea blestemată și totuși minunată, vă iert pe toți atâta atât timp cât vă străduiți să îndepliniți voința divinității supreme, care sunt eu. Nu voi îngădui nimănui să vă punească și să vă înrobească, dacă voi îmi rămâneți credincioși de datorii, atât cât va fi viață pe pământ și pe meleagurile voastre binecuvântate. Românii mei dragi! Sunteți un popor mic, așezat pe un tărâm bogat, dar la acestui loc pe care viețuiți v-au adus multe nenorociri de-a lungul timpului. Acum trebuie să reîncepeți munca de refacerea plaiului vostru. Știu că vă este greu, că sunteți săraci, că vă lipsesc multe. Vă dăruiesc bine cuvântarea mea și vă cer un singur lucru. Să aveți încredere în mine! Numai credința puternică în bunătatea mea vă poate susține să rezistați vieții grele pe care o duceți. Să nu credeți în tot felul de proroci care apar zi de zi ca ciupercile după ploaie. Să credeți numai în cărțile sfinte care au fost păstrate cu mare grijă de-a lungul timpului. Prin ele grește înțelepciunea și Harul Divin. Oamenii sunt păcătoși, au încercat să schimbe cuvintele noastre. Adevărul însă nu poate fi schimbat și nici ucis. Păstrați-vă credința neclintită și veți fi ajutați să răzbateți în greul vieții. Nu înclinați urechea la sfaturile mincinoase ale unor farisei. Iubiți-vă glia străbună, iubiți-vă aproapele. Iubiți-vă glasul, ce cu greu vi se arată. Împliniți-vă pământene. Stimulați și răspândiți iubirea în jurul vostru și vă veți simți mai puternici și mai fericiți. Vă doresc din toată puterea mea divină mult curaj și încredere neclintită în reușita faptelor noastre. Vă doresc mulți ani fericiți din tată în Fiu pe pământul vostru natal. Fiți binecuvântați în veci de veci și pururea. Amin. Al doilea mesaj. Domnul Dumnezeu, mesaj de anul nou pentru doi oameni care se iubesc. Cu ocazia anului nou, doresc să vă ajut cu vorbele mele neprățuite pentru voi toți. Să fiți cu minți, înțelegători cu cei care greșesc. Să vă feriți de toate relele pământești, de tot ce poate fi mai rău pentru sufletele voastre. Feriți-vă de pârjolul vorbelor urâte. Feriți-vă de ziua ce va urma întunericului din inimile unor oameni, căci această zi nu prevestește nimic bun. Feriți-vă de cel ce hulește doarele sfinte. Feriți-vă de răutatea omenească manifestată în orice fel. Nu dați crezare vorbelor mincinoase, fățarnice. Nu credeți în idolii unora care încearcă să vă deruteze din drumul ales de voi. Nu căutați calea cea mai ușoară pentru a vă împlini poftele. Încercați să dați crezare cuvintelor sfinte care izvorosc din voința Divinității Supreme, acela sunt eu, dat pururi și în veci de veci. Nu încercați să speculați credința oamenilor, fiți cinstiți și curați la trup și la suflet. Iubiți-vă dragii mei, avem mare nevoie de iubire curată pe pământ. Dați-le altora un exemplu de curățenie trupească și sufletească, arătați-le o casă în care doi oameni cultivă iubirea adevărată invitați și pe ceilalți să iubească și să se iubească așa cum trebuie, curat și frumos. Dragii mei, iubirea este pe cale să se stingă în lumea în care trăiți voi. Aprindeți flacăra și dați lumină din lumină, dați flacăra iubirii mai departe printre oameni, să nu uite că din iubire s-au născut, în iubire trebuie să trăiască și în iubire trebuie să moară. Iubirea este veșnică, nu numai pe pământ, ci în întreg universul, pentru că ea vine de la mine. Eu le dărui tuturor iubirea mea nemărginită pentru toți și pentru toate. Nu iertați ce nu trebuie. Suportați, dar nu iertați orice. Iertați numai ce trebuie, acolo unde se mai poate îndrepta ceva. Pe și încercați să îi îndreptați cu vorbe blândă. Dacă nu reușiți, lăsați-i să-și spășească urmările greșelilor pe care le-au făcut, dați-le o șansă tuturor pentru a-și îndrepta purtările nepotrivite cu iubirea divină. Vă urez fericire multă, multă de tot, atât cât nu ați avut până acum. Iubiți-vă curat, dragii mei! Sănătate multă și puterea de a purta cuvântul meu printre semenii voștri! Al treilea mesaj Domnul Dumnezeu, către doi proaspăt căsătoriți, este obligatorie legătura cu o singură femeie. Să nu-i crezi pe cei care profită de mai multe femei, ei nu ajung în împărăția mea. Cerările lor nu ajung la cugetul meu. O singură femeie ajunge. Eu așa am lăsat pe pământ, lui Adam i-am dat o singură femeie. Un bărbat nu trebuie să se obosească risipindu-și puterile cu mai multe femei. Cei care fac așa ajung nenorociți, dezorientați, se abruptizează, scânteia divină pleacă din ei. Credința într-o singură femeie este eternă peste veacuri. De aceea bărbatul și femeia trebuie să se caute mereu pentru a se regăsi, chiar și în mai multe vieți. Vă felicit pe voi doi pentru că v-ați unit viețile legal, ca să fiți exemplu pentru toți păcătoșii ce nu vor să-și asumă răspunderea de a uni viețile prin legomânt.